Але це добре розумів Білінський, коли писав в отечествіних запісках. Вельми важливий крок уперед з боку таланту Гоголя бачимо в тому, що в мертвих душах він цілковито відмовився від малоросійського елементу і став російським національним поетом в усьому значенні цього слова. У кожному слові його поеми читач може сказати «здесь руський дух», «здесь Русью». Пахніть. У березні Микола Гоголь, метаморфоза його перетворення по заміні його батьківщини і не навіть, навіть національності, здається успішно. Як він буде спершу переконаний, завершилося. Захоплено, не розуміючи, що це початок його особистої драми, ба катастрофи писатиме Аксакову. 1841 рік. Тепер я ваш, Москва, мені батьківщина початком осені я притисну вас до моїх російських грудей, улезти в старшому братові. Метаморфоза закінчилася. Історична довідка. Метаморфози від грецького перетворення у рослин – виду змінення вегетативних органів – стебла, листка або корення внаслідок їхнього пристосування до виконання тих чи інших функцій у певних умовах існування. Метаморфоз відбувається в онтогенезі і полягає у зміні перебігу індивідуального розвитку органа, який виробився у процесі еволюції. Ці види зміни можуть перетворювати один в орган на інший, зі зміною форми і функції, зробити його зовні невпізнанним. Наприклад, внаслідок метаморфозу листка утворилися колючки у барбарису і кактусів вусики у гороху, ловильний апарат у комахоїдних рослин тощо. У тварин метаморфоз або метаболія – глибоке перетворення організму, що пов'язане із різкою зміною умов існування і способу розвитку – онтогенезу. При розвитку метаморфозу, так званий личинковий розвиток, з яйця звичайного виходить личинка, яка істотно відрізняється від дорослої тварини. В процесі подальшого розвитку у зникають одні органи, личинкові, і з'являються інші, а властиві дорослі формі. Тобто вона перетворюється на імаго. Отже, Гоголя як письменника вбила неприродність його становища, підсумовує Шевчук. Він, не бувши росіянином, прагнув не встати. Він не любив Росії, але примушував її любити себе. Олександр Герцен. Як риску підведе В міру того, як Гоголь відходить від Малоросії І наближається до Центральної Росії Наївні і чарівні образи зникають Під московським небом Усе в ньому стає Понурим, похмурим, ворожим Це сказано у 1851 році За рік до трагічного кінця Микола Васильовича Він уже нічого не створить Метаморфоз відбувся Адже його гнатиме з місця на місце темний біс меланхолії і відступництва. Він нездужене його і доконає покопом. Пояс вже відходити відтак, відлік часу пішов на останні хвилини. Прочитавши розділ із дисертації пана Гобгопчинського, я зібрав аркуші в четверо і рішуче сунув їх до кишені, побіцявши творцеві неодмінно використати невмируче писання пана Гобобчинського у своїй повісті «Хемерії» і таким чином обезсмертити, якщо звичайно вдасться, їхнього автора не тільки в Миргороді чи в Києві, а й по можливості в усій Україні. Пан Гобобчинський полегшено перевів подих. Коли побачив, що я засунув собі до кишені розділи з його нев'янушої дисертації, і не втримався, щоб не вигукнути, власне, Нескільки запитуючи, як водночас і стверджуючи «Правда здорово!» Він, напевно, чекав з мого боку ахів та охів і взагалі мого згоплення і компліментарію, але я на всяк випадок вдався до дипломатії На жаль, я не спец із наукових робіт, писаних для одержання вченого ступеня, званих дисертаціями, «Е-е-е-е, не згадуйте при мені спеціалістів» Верхливо загаласував пан Гобобчинський і навіть замахав руками, наче отганяв от себе на комах на зразок гедзів. «Та які тепер спеціалісти?»